I maj beslutar Riksdagen att Sverige ska få högre trafik. Det ska ske 1967 och betalas med en särskild skatt. För att förbereda det här jätteprojektet gäller det att öva och i september sätter man igång med det. Rapporten Bertil Rommelsson är med. Det är premiär för högtrafik idag ute på Bromma flygplats. Man har byggt upp en eh, kopia av Särgels torg här ute så som det ska se ut 1967 ungefär. Alltså på samma gång som högtrafiken startar i Sverige. Och det är gatungontoret som har ordnat det här provet och i vilket syfte överingenjör Bo Kölmark. Ja, det här provet är ett prov där vi i första hand ska studera den geometriska utformningen av Särgels torg i trafik. Ett fullskaligt prov som alltså ska bekräfta, hoppas vi, att det vi har ritat hemma vid skrivbordet stort sett är riktigt. Det är ju alltid så med sådana här lite komplicerade trafikapparater att allting kan man inte rent praktiskt förutse utan man vill gärna känna sig för om möjligt som vi här har lyckats göra på Bromma. Vi befinner oss just nu på Sveavägen, står det här till vänster. Och det är rätt många bussar i farten här och en hel del privatbilar också. Vilka är det som deltar i den här övningen? Jag är i övningen deltar framförallt vi själva med vår personal och med egna och verkets bilar. Sen har vi sex bussar som vi får låna ifrån spårvägen som simulerar busstrafiken. Börjarådet Helge Berglund, hur är det... Kan det här ha värde för andra städer ut i landet kanske som behöver pröva sina system inför högtrafiken? Ja, om de vill göra det fast de har väl inte med en storleksordning vad man kanske kan göra ut i landet och vad vi kommer naturligtvis göra i Stockholm, försöka få fram några mm. övningsbanor så att de som vill får öva sig för högtrafiken.